Ca drumul ăsta nu-i îmblat. Nu-i nimeni să-l vadă, Sabia și decorați. Degeaba e decorați dacă nu te vede nimeni. Pentru cine am lustruit-o? Pare că se zărește cineva. Tu, o babă gheaba Mă fac nu-l Bună ziua! Bună ziua, voinicule! Bună ziua! Mm, dacă ai avea bani, eh? Sabia ta ar mai Decorația și mai strălucitoare. Ia spune, spune, ai vrea să capiți bani? Bani mulți, mulți, atât de mulți cât să nu le ții socoteală? Bați Bați câmpi, babă. Banii <laughs> să răzeți bogaților. Eu de mult nu mai cred în basmul. <laughs> basmul a și început, viteazule. A început fără să te întrebe de crezi ori de nu crezi în el. Ia! Vezi copacul acela mare? Da, e, Dacă te sui în el, dai de o gaură prin care poți ajunge până în fundul lui scorburos. ce să <gătă> caut în scorbură. Nu te pipi, nu te pripi, voinicule. Ascultă mai departe. Mm. În fundul copacului sunt trei uși. Prima uși...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 ce treaba eu cu câinile, cu șorțul și cu toate bazaconile astea? Treaba ta de-abia de acum încolo începe. Dincolo de ușe se află o ladă mare, plină vârf cu bani de aramă. Nu mă minți, babu? E, de ce te-aș minți? Dar stai, stai că n-am terminat. Yeah, yeah, yeah. Poate, poate nu-ți plac banii de aramă. Poate poftești bani de păi, da, da. păi dacă e așa, n-ai decât să te îndrepți spre cea de-a doua ușă, păzită de un câine cu ochii, cât roțile de moară. Ah, oh, de mine. Păi ai uitat șorțul, îl întins pe jos cât mai degrabă și știi ce trebuie să faci. Adică deschid ușa, dau peste o ladă, deschid lada, Mă minț, babă. Stai, stai că mai este o ușă. Acolo ce să mai fie? Ei, ce vine după argint, viteazule? Ia spune. O fi o ladă plină cu bani de aur. Chiar așa, chiar Și câinele? Așa. Câinele? I-ar fi oașii cât gura fântânii de acolo. Tocmai. Dar tu, tu ai șorțul. Ajunge să-l pui pe jos și... Ia spune, babă, partea ta, care -i? De partea mea, mie mi-a trecut vremea, neînfricatule. Nu mai am ce face cu banii. Ei, da, dacă să nu -mi rămâi dator, o să-mi aduci un amnar, care știu eu că e acolo. Mioia prinde cu el opaițul, că tare slungi nopțile la bătrânețe. Dacă tot ce ai spus e adevărat... Mă învoi să ți aduc și treia amnare. Așa. Ei, mult ai mai stat în scorboarele voinicule. Se vede că ți-a plăcut acolo. A ce mai spui? Te-am mințit? Dar coboară, o odată din scorbură. Nu pot. Cum? Cum adică nu poți? Sunt plin de aur. Parcă aș fi zidit în aur. În rane a prea puțin și l-am îndesat peste tot. În cizme, în buzunare, în sân, în chipiu. Da, din ceilalți, din ceilalți n-ai luat? B am luat. Am luat întâi banii de aramă, dar... I-am aruncat ca să pot lua din cei de argint. Când am văzut că ai spus adevărul și cum mai e ieșit o ladă cu bani de aur, am aruncat și da, argint. Da, dar am Amnarul Am narul, l-ai luat? L-am luat, l-am luat. Hai, ajută-l să mă dau. Așa, hai, hai. Așa, păi nu ți-am spus eu? Acu arăt și mai kipeș de când ești om bogat. Bine. Acum să ne vedem fiecare de drumul său. Be, Rămâi sănătos. Și Amnaru! Amnaru, ai uitat? N-am uitat nimic. Ce mai crezi, chiar așa de prost, ca să-ți-l dau? Cum? Cu Amnaru ăsta trebuie să fie ceva. Azi, n ai ține atâta la el. A, da, Dar ce am spus? Ha hai, azi, la... hai, pleaca, hai! Viteazule! Nefricatule! Dar n-am avut o învoială! O învoială? Tu și cu mine? Mă fa să râd! Nu vezi cine sunt eu? Ei. Cu banii mei pot să cumpăr o mie ca tine. <răfăr> Și toate am din lume. Cum asta? A... Vezi avea asta? Ori mă lași în pace, ori stai capul. O, o să-ți pară rău, voinicule! Cel mai bogat om din toată împărăția, după rege, bineînțeles. Ura! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, prieten! Vă mulțumesc! Nu știu ce m-aș face fără voi. <sihet> Cu voi am uitat socoteala zilelor și a nopților și aș tot petrece.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 Și dorința asta mă roade ca o boală. -te -te, ce de făcut, Ce, ce de făcut? făcut? Ce o să-ți împlinim și dorința asta. Dar lasă-ne timp să ne gândim, A -a. să căutăm o cal. Da, sigur. Iar până atunci, paharele sus! Da. Muzica!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 Dar repede s mai dus. Cu atâția prieteni... Hai, nu nimic. Tot prietenii o să mă ajute până fac rost de alți bani. Cât mă odihnesc, du-te pe la ei și spune-le că-i rog să mă împrumute. Să dea fiecare cât poate. Și poftește pentru diseară. M-am întors, stăpâne. Pune banii pe masă. Și vezi ca ospățul să fie gata la vreme.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 Iată-mă ca la început, sărac. Sărac și singur, ce să mai fac? De unde să iau bani? Ia să-mi aprind eu luleaua. Când trag din lulea, parcă mi se limpezește capul. E Ie... ia uite peste ce am dat. Am n babe. Am și uitat de el. Ia să vedem cum scapă. Ce visește ostașul. Ce mai fi și asta? Se vede că visez Nu, nu visez Îți aștept, aștept. porunca ah, Câinile care păzea lada cu banii de aramă Întocmai oh, Ai o odată azi, și am ce? venit Ba să zic că asta e puterea în naru. Asta este, nu știai? Ba da, ba da, știam Atunci poruncește Care ți dorința? Vreau bani, cât mai mulți bani Mai vreau, mai vreau, mai vreau, Așa, vreau, mai vreau, mai Te mai am mai vreau, mai vreau, mai vreau, mai vreau, mai vreau, mai prietenii! prietenii?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 Și cel cu ochii cât pietrele de moare, Se arătă pe date și ascultă porunca Și cât ai clipi, pleca, apoi Și se întoarce cu fata regelui Care tremura de spaimă Hai, nu te teme, nu te teme Ți-am spus că mi-ai -mi fi mi cine ești tu? Un soldat de rând Și vrei să ajungi în rege? mi -ai fi dragă Chiar dacă tatăl tău ar fi cel mai umil slujitor. A, și ce fiind stare să faci pentru mine? Orice. Poruncește-mi să-ți aduc luna de pe cer și o vei avea. Da? Vrei să culeg pentru tine toate florile pământului? Oh. E de ajuns să-mi spui. M-aș și în foc pentru tine. De fi în primejdie, aș să mă bat cu o oaste întreagă. Oh. Hmm. Dar ce s-a unul? te caută! Aula, oh, mă caută. Da. Trebuie să fugim. Și sulițele sunt ascuțite. Și ajunge o singură suliță. Și sunt câteva sute. Hei, încotro! Încotro, fițeazule! Unde-i de merg, Unde-i, ticărosul? ce cu tine? De ce râzi? Cum să nu Dacă l-ai fi văzut, mi-a luna de pe cer. Sărea și în foc pentru mine. Câteva clipe l-am crezut. Câteva clipe mi-a fost drag chiar S-a spus despre mine cum că -mi va fi drag un soldat de rând De rând era Dar avea păcate care nu s-a soldaților de rând Louderos și fricos Lacom și încâmpat ah! Zăresc printre străjenii tăi o bătrână sărmană De ce ai chemat-o? N-am chemat-o eu Nu, nu m-a chemat nimeni Nu frumoasă prințesă Treceam aici și-am auzit larmă. Ah, teni merit bine. Cel care a locuit aici nu se mai întoarce, mm -hmm. ca s-a rămas fără stăpân. Stăpânește-o tu sănătoasă cu tot ce e întrânsa. să fie toate, de la dulapurile cele mari, până, până la amnarul ăsta pe care un brav soldat l-a uitat pe masă. Mulțumesc! Mulțumesc, prințesă! Pentru toate îți mulțumesc! Și pentru... Pentru amnarul asta, mi-o ia prinde cu el o paieță, că tare slungi nopțile la bătrânețe.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 Și cum să creadă, dacă nu încep să mă îndoiesc. De aceea, de aceea nici n-am să povestesc nimănui nimic.